الرJIM بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويثم نعمته عليك وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ذو ر فتحه پس سورته محمد نا کله چې اوی کې که ذکر شو د دې سورته کې الله بشارت ذکر کوي په فتحه سره زګی جهاد سره فتح علی اسلام پښباګم کال هجرت خوب لزلو چې موږ تل یو صحابه ټول موږ عمر کړی دا پامنه مان سره حلق او قصر واسه د انبيیاء او خوب خورشتیای وحي او ساره صحابو تاوارو اوبیا واخ سره فیصله وکړه جزوبه دا علم نو کوم بار ته کالپس رشتیا کی اور روان شو بودی بیا ته وی چیرې رسیدو ابل کول د مکه معززې حدود دی حالت د نبی له سلام او حقیناسته ابي پټه زور لگاو نبی له سلام وین حابس احابس الفیل دا غزاد کینولیدا چ هغه ځان یې دلته کې بنکړیو نمکی والاو حکم خبر راولې چې نبرازی مونږ ځان کو ونبي اسلام او بل سره د صلح خبره کوله او با رسول حق کافرانو د شرطونه کې خوځه چې هغه مناسب نو او صحابه پاری باندې اوس کېدو ان نبی علیہ السلام بتصلی و رکو لا چې تاسو صبر وکړئ دي کې د پار ډیر لوې خیري حضرت عثمان رضی الله عنه ویلیکه مکیتا چې هغه سره خبر او کا څنګه اورا سيدنو اوی وی چې موږ ان پریدو او خبره مشهوره شو چې حضرت عثمان ني شهید کړي اسلام دلتههد بیا کې نوون لاند د کې نته او سوار ل صاح به او سره بیاو کو چېمونږ د عسمان انتقام مخلو چې مکېواله خبر شو پهبي ات نصحته معله شو بس حوشه په ديبان دی چې اوس بهاپ دی او مه به نه کوئ میقالالله به <تصف> او سلیبم هم کراوړې نوباندې وای لاسکارو د پاره د مونږه او تاسو صلح او شوا انور شرطونه پکې چې حضرت عمر رضی الله عنه او زي تنو قبول چدای کې زمونږ ذلت ته دې کې زمونږه ملامت یاد او نبی اسلام واله بار بار تسلي ورکول او چینه الله به خير کې او وصله په دې طریقو شو. بل څوکاله د پارا او مخکاله بیا رااله په کال او عمره وکړه قضا بیا او پس رالو د دې فتح مبارک الله دې سمرات بیانې پیغمبر د پاروم د مؤمنانو د پاروم. انا فتحنا لك بشک منغا فیصله کړی د استاد پارا. فتح مبینن ده و فتح اخکاره چه سلحه ده حدیبیه ده چه ده فتح مکی ده پار زریو گرزی ده نزکه یو تفتح مبینه وی چه دوکه لپس د دینا مکه معظمه فتحه شو او پده حدیبیه که چه کافران راله و مومنان ولی ده و داغی خبری ووری ده و داغی اخلاق په دې دوا کال کې د خلک مسلمانانو نو ذی فتح مبین سلور نتیجی خې پیغمبر ته چې ستاده پاره پدې کې سلور سمارات دیوا لیاغه فرلک الله او ما تقدم من ذنبک او ما تاخرا جمعاف کې الله تاتا اور افغانستان تا او مخی تاسو بوجو افغانستان وروستون یو معنی دا جنبی رسول الله ته مشکلات نه مکیوالو نو او د اہل کتاب نو مخکی وروستون الله به په فتح سرغا دواړه مشکلات ختم شي زم بوج توي لکه موسی علی السلام ویلو ولهم علی زمبون فقامو یقتلون دې فرعونانو په حق کې زړی رغټ ګنانګاري و نو دا کافرانو د مکی دی او د اهلی کتابو په نسباندې پیغمبر هډېر ګنانګارو دا بوجه باور دا الله ودا وختام شي اي دما نه چې مراد د زنبنه هغه کوتاه لګي لګي خلاف اوله کارونو چې پیغمبرانو مکل کلکیږي کل ای څه ګناه نشې ویلې الله باغ حتم کی دا پیشن گوئی ایسي او پیغمبر ته نو شوې بغیر د نبی علی السلام نه چې دنیا کې او تعالی وي چې بخنو کی تعالی زه غي خلاف اولا کو تا هو من ذنب کا کومه کې دې بوجناو بوج نه دا یو سمرا شوو دویم و يتم دو نعمتو کا او پروب کې الله خپل نعمت پتا باندې دا نعمت سد چټي ور خلقبا د اسلام حلقہ بغوشي علی روح القطب هو د ورسي دریم ویا دی ا ک سوراتم او بخی الله تعالی تعالی را د کامیابې په دنیا کې سرت مستقیم سبحان د دنیا په دې سیاست کې او په دې هنګامو کې سئیلار اوباتات الله وي چين لا سوا قرئات لز الحلم چې چا کې صبر او تحمل او سوچ وي هغه الله کامیابی ورکوي سلورم وين سورکل او نصرن عزیزا امدد بو کله تا سرا داسه امدد چې غلبه وي پکې کله یو سره بل سره امداد وکي وست جوړونی شي انا عزیزان چې غلبي پکې مؤمنانو پیغمبر ته چې الله تعالی رسول بشارته نظر کړو همغلا الله دې غرید په رسول سمرات بیانوي والذی الی غزات انزل السکینه چې نازلې کړا سکینه او تسلی په قلوب المؤمنین فظنوا دو مؤمنانو کې چې غ د سته تهار شو ډیر ل دی زخامې پهځان تیر کو اوله سه ز دا دو ایمانه چې مضبوط شي اوکاره شي ایمان دديغا چې په زلونو کې او سره د نور ایمان نهکاره به شي که نه خللو ته زلو کې چې ایمان نو هغه داسې نهوي او جمع میدان تر اوزی نابل شانتی ولل جنود السماوات والارض خاصا لا لا لخر از اسمان نو د زمو قدیم وک ان الله علیمن حکیم او یقینا الله پار سبان پارس باندې بلخره به دی هلاک کړیو هن دي قیده حکمتو چستا سو مرتبه وچتیش لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات دویمه سمره دا چله داخل کې مؤمنان نارینه او مؤمنه نه زنانہ ار جنۃ نو تاجویږي بلان دی داغې نه نهرونه قالذین فی همیشه وی پاغې کې رد ابو سفیان او باندې چغی وی سوک ز جنت سوالکین او دا ناقص سره دی اللہ وینا داخد و مومنانو شان دے ویو کب پھرانم سیئی اللہ دینا گناہونا و تکلیفونا وکانا اندالک انداللہ فوزن عزو امام او دہا کارون دا اللہ پنیزبان دے دیر لوے کامیابے دے او دا آغا گناہونا او لايق ذ جنت شي دا کامیابېدلې وي سلوره مناتیجا او يعذب والمنافقات او جزاء ورکی سزا ورکه الله منافقان وسلو له منافقان وخذله والمشركين والمشركات او مشرکان وسلو او مشرکان وخذله الظانين بالله الظن السوء دا دي ګمانونه کړی دی په الله باندې غلط ډېر بد ګمانونه يهودي ز شرک ګمان دي جناز ولشتې ور دا ګماني الله باندې کړې او بل پیغمبر باندې رسول راضي چې کله اودي بي تر روان شو نو باندې کې منافقانو دي وي چې بیا باندې راضي بس د اخري حمله ده بس دا ګمان نه کوله الیم دایرتوس سوام په دې باندې د ایروګرزی هغه مصیبتونه بد بدوام واجب الله علیم الله غضب کړله په دې باندې ولعنهم او لعنت یې کړله په دې باندې دړي لوې نعمت نه محروم کړی دي خو او د رحمتنا وعدلهم جهنم او تی ارکلې دې د پاره جهنم او سات تصویره ډیر بد ځای درات لول وللله جنود السماوات والارض خاصا لذي لحقري د اسمانو او د زمکو وكا ن الله عزيزا حكيما او يقيننا الله زور ور ذات ته او هر کار کې حکمت <تصفح> ده حکومت چي ديه مؤمنان يراويستو جهادونو تا جدي تمرتبه حاصل شي ورنه الله سره او اسمان کې ملائکه ستدي په خان قومونه په دي تبا کړی دي د دې ده پوره او د فتح مبين او سرور سرور نتیجي بیان کړې پیغمبر لزان الله مؤمنان لزان ترغیب ذکر که اتباد رسول تا چه مومنانو تاستا چدا مرتبی حاصلی گی از دی پیانبر پمرگرتیا سرا <تصفح> نو دو دو قدر کواه اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا بے شکم انگلے تا دنیا تا بیان ان کے خوش و نظیرن او یر ان کے لِتُومِنُوا بِاللَّهِ که تاسو هغه خلکو ایمان را وړې په الله باندې او الله په دې پیغمبر باندې او تعزروه او د زم رسته او کې مدد یې او کې او توقروه او د دې احترام او تاسو باندې دا لازم دي کنه که د دې احترام او شي نو څه چل به شي توحید په دنیا کې خور شي او تصبحه او بکره چې د الله پاکي بیان کې تسبیح وصاهر او په مازيګر کې د مؤمنانو دا د هر وح کو شالي ښه وصاهر او مازيګر چې د الله د وحدانيت سبق وې تعلیم کې ذکر کړی ان الذين يبايعونک بشکاک کسان چې تاسو ری بیات وکوه په دې و دا اللہ تدا سے قبول دے انما یبایعون اللہ نبیشک دی بیعت کردے دا اللہ سر ذکر یو شے دیکھا نا من یتویر رسول فقدتو اللہ ید اللہ فوق ایدیهم لاس دا اللہ دا پاسا دا اللہ سنو دے فمن نکسا اگر چاچ دا وعدا ما تکڑا فَنَمَا يَنقُصُ عَلَى النَّفْسِ مَذَذِي مَأتوالې ما نقصان باندې په نفس باندې ځان سره نقصان وکړه وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّه أَوْ سُكَّي يُفَايُوكَ لا غَوَاذَا چکړې وَاللَّهُ سَرَا وَسَيُوتِيَ يَجْرَنَ عظیم تاجر دی <تصفح> دو امباب کې زموږ منافقان او خباثتون ذلص چګور په دې حدیبیه کې ډیر پاتشي یو چې پیغمبر واپس راغی او پسې نسدي بیا لاو چې تاسو کله لورشه نو بس مدینه کې ساري ګمخ او خیبر ته دی خیبر به فتح حقيقي د باغ کې باغوک شقیږې چېهد کې شیک شوي د سوار ل سودي نهوابل چاته اجازت نهشته دا منافقان براتلو پیغمبر غمبر ته به ضرو نه کول او ځان ل د لار پا کوله خلله نه سقوللو ل کلل مخفونه زر دا چې وي چې کله واپسې. اگر پاتیشوی خلق د حدیبیې نه من الاعراب چې دا منافقان دي کلواله سبوي شغلتنا والنا واهلونا ير مصروفو ډیر مصروفو به مشغول کړی موږ درته خپل مالونو خپل اهل دې په حفاظت او په خدمت کې لګیاو نو تاسر الله انو فاستغفر لنا استاد موږ د پاره بخنو واړل د الله استا سوال قبلیگی یقولون بیال سنتهم مالیسا بی قلوبهم وائی دی پخپلو جبو باندی اغسو چی زلنو کی نشتا انافق ہوئی دیتا شیامننا باللہ و بالیوم الاخر وما اون بیم و, و, و, و جبو آئی فو بزرکی قل فمن یملکو لکم من اللہ شین وائی څ تاسو په دنیا کې دا د اوکی شلا کیو که او قیامت کې به څه چل kawaی ظالمانو څوک دې چې موارث بشي تاسو د پاره د الله د عذاب نظر ان ارادابیکم ورن کله را د اوکی تاسو باندې د ضرر او مصیبت او ارادابیکم نفعان کله را د اوکی تاسو لا د فائدیم داغه فیصله څوک واپس کولی شي بلکان اللہ بما تعملون خبيران بلکہ اللہ دے ستا سو پاملون بندے خبردار بل زننتم تزغدان گومان کړو چیکر نبی علیہ السلام حذیبی سره وانش بلکی تاسو گومان کړو الین قلبر رسول والمؤمنون جهیر غزب وافسرن ش مدینه تا پیغمبر امومنان للا اهلی مخبل کورونو تا ابدا همیشه بس ذیخری مرحله را و زین ذلک فی قلوبکم اسمر خوشاله وایست شیوا دا خبره تاسو په زرونو کې چې زمون سیاست کامیاب دکنه و زانن تم زان الناس اګماننم کلی ګمان نټربد و کونتم قوم ام او یه تاسو یو قوم حلاق شوی ولی حلاقی گی داس خلق و ملمی اومن باللہ و رسولی اغسو کچی ایمان نروڑی پا اللہ باندی و پیغمبر دا اللہ باندی فا انا تدنا لیل کافرین سعیرم نو یقیناً منگ تیار کلی داس کافران دا پار جہنم ولیللہ ملک السماوات والارضم ایمان بالله څه ده توحید چې الله وحدانیت انیت اومنی خاص الله ربات شید اسمان نو د زما کو دا یغفر لیمین یشاو بخنه کی یو چاته چې و یعزز مین یشاو عذاب ور کی یو چاله چې وغواړي وک ان الله غفور الرحیم او یقینا ذی الله بخشش کو انکه مهربان یو زجر تیر شو چې دی باوی چی منگا عذرناو پیش کی غلط دویم زجر سایقول المخلفونا دا مخک مخک اللہ پیغمبر تا دا غیب و حال بیانوی پیشنگوی ورکوی زردان چوائی با اگا پاتی د دا حدیبینا ایزا انطلقتم الی مغان ما کل جتا سروان شیغ نمتن للا خېبرځه لته غوځوهان ینګ پګینشتہ چرایوې خلې دى بوی زرونا نتبعکم پرېدم گچتا سپسیو یریدون یبدلو کلام اللهیم دا شه ظالماندې اراده لري چې بدل کې دا خبرا الله خبران الله ویلو چې عذبیس خیبر تبع اسوقزی چې حدیبیه کې شریك شي وي ادی مونګ بومزو زیرا الله كلام بدلي منسوخ کوي قل ان تتبعونا اوه یا وا چرې بمون پس ناراضه وي ولي کذا قال الله من قبلو ام دقه ستاستو ما الله ویلی دی مونګ ته محکم مخ و سَیقُولُونَ نَضْوَايَ نَا بِدَامُ نَافِقَانَ بِاعتراض کې بل تحسدُونَنا انا ذا تسومون سربنیه تکوي تاسو یې کې د خیبر د غنیمت تل مونږ راوړو تاسو مونږ سره حسد کوي دا ګمان دي بلکانو بلکې دام منافقان چدي دي کې جهل ډېر دي دین نه پويږي په دین باندې بس صرف ذ خپل مطلب د پاره وئږي قل للمخلفین من الاعراب وایذی پاتشو خلقو تا د باندو والا چې او تاسو لپاره ګټه متونه کې برخه ای یو شرط پکې ده کا کولې شئ هغه دازي ستو دعو نه اله تاسو براو بل لشه د پاره د دا جنگ داسې یو قوم سره ولی باس نشدید تر رسخ جنگ وله الله تعالی موږ چې څوک دي تو قاتلونهم تاسو به قتلوي ذلرا او يسلمون آیا به اسلام قبول کی دي سره بیان کاوه یا به قتل کوي یودې مسلمانان شي پین تو کدا خبره مننه کنه یو تکوم الله اجر درب کې الله تاسو ته ارډیر وین تا تولاو او ګو کو انکار کوه کما توله تم من قبل سوم جي تاسو انکار کړې دي نمخ کې يعذبكم عذابا عليما غزاب عذاب درک الله تاسو له عذاب دردنا کوه اوي کله جنگ کول شي الله طبيع دا وجدا سقوم نه جدي سخت جنگ وله لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ هم عذور تا نشته پروند بانده سسختی پر دین که باقی جهات نشته وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ اَنَا پر گرد بانده سختی باقی نشته ده وَلَا عَلَى الْمَرِيزِ حَرَجٌ په پر بیمار بانده سختی وَمَنْ يَتُوِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ دَخُو ب اغسوک چه تابداری کی دا او دا پیغمبر دا اللہ یدخل ہو جننات ان تجری من تحتها الانحارو داخل بے کی اللہ اغسوک جنناتو نتا چه بائی گی بلان دی دا غین نحرنا و من یتولا اغسوک چه انکار کی تتابداری دا نا یعذب و عذابا علیما عذاب بورکی اللہ تعالی عذاب دردناکو اخری سکې د مؤمنانو بشارت جری حذیبيه کې کوم قرباني وکړه لقد رضی الله عن المؤمنین یقینا چې رضا شوه دی الله د دې مؤمنانو نه ایذ یوبایعو چې تل لاس در تحت الشجر تیلان دید آغی ونینا چه غیت شجر تر رضوان وی فالی مما فی قلوبهم نو اللہ پو و پاغی اخلاس باندی چه دی پوزلونو کیو فانزل السکینت علیهم نو نازلی اکلا تسلیپ دی باندی اگی کلا دی روغی تا تیاری دو چم داروغا نکو چموږ توي چې ووس باور پاسځم او زموږ وی چې کلمہ پکې مليکېو محمد سر رسول الله مليکېو که زموږ نسوک درشي مدینه تن موږ ته بیا واپس کاوې کوستا سون راشي نو خپل کلی تراغه موږ دې تنو تیار الله تسلی حاصل کا چې خیر دې ک ډیر لوې خیر دې فانزل السكينة عليهم صبر وتحمل وأصابهم فتحا قريبا اور یہ کر دی لراي وفتحا نذيه ده خیبر ومغانم اور غنیمتونو تش كثيرتن يا خذونها دیر جديرا واستل وكان الله عزيزا حكيما يخنن جل ذو روازت اور کر کے سمره حکمتون پدې حذیبیې کې چې څوشو نودې حکومتونه بشمار دي واعدکم الله مغانم کثیرتا واعد کړی د الله تاسو سره د ډیرو نعمتونو ته اخزونه چې تاسو به راغله خو هغه ورځ تودي فعجل لكم هذه نظریه درکلو تاسو له دا غنیمتونو د خیبر او کافری یان کوم او باندې کله اسونه د دې کافیرانو ستاسو نه په حدیبیه کې ایو جنگ کو ولتکونه آیت لل مؤمنین او شیبا دصلحا ډیر لویه عبرت ته پاره د مؤمنانو دی ورسټو دی په انداز باندې پوئې ښه چې دا خللامون تلاره کولاو اذا کافرانو لاری باندې کړې ويا ديکم مستقیمان او بخی تاسو ته اگر لرد کامیابې سیدان اکل پرتا کاروز د واقعاتو کې الله تعالی اوستا ډیر لوی تجربه درکې چې دنیا کې وجو نسنګ ته ره کله په دشمن سره زور نه کار نهخلي دیر صبر او تحمل نو وکړه اخليقا وسو دا غنیمتونه دي و اوخرا انور غنیمتونه دي لم تقدروا علیهم چې وس قادر پاږي باندې قضا حات الله او الله را ګیر کړی دی په خپل علم کې چې دا و تاسو لږ درکې قاضی فارس او درو مغو الله تعلم دی صحابو په وخت کې وکان الله علیہ کل شین قدیرہ او دین اللہ پار سباندی قدرت والا او دین بین اخو سلح جوڑش وکانا اللہ او بالفرض کچر جنگ سی جوڑشی انو اللہ تاووے ما او پتا الله وکانا اللہ او از داغی حال بیانی کلی منافقان باوی بیو خیاروکان خواب روغ وکړه او یو کجنګ کړه وکړه یو تنبه پکې واپس نور راغله وو خيارو نورو غو کړه ولوا قاتلکم الذین کفروا کچری جنگ کوله تاسو را دي کافرانو مکیوالو لو لو الاذبارا اغي چره مخنديني ولینو اڑولې نو بیت تاسو تشاګانی ثم لا یجدون ولی یا بیا باندې مونته دې ځان د پارلا ته ومناتو نو څوک دوستو أنا مددګار دا خو خیارو چې سولها وکړه ولې کله چې خبر شو پیغمبر سره بیا یاد کړل دي پدې باندې چې د عثمان انتقام باخلو نو څو غوینه واپس کی کله ښه یول پوښینو صلح ته تیار شو کنه اصل خبره دا چیرې وبياتنه خبره سنته الله التی قد خلت من قبلو ده خدای له دستور دی او عادت ته مبارک اغا چې ترشه وې ده په خوانه ولن تجذل سنته الله تبذیل او ته تب چیرې نمومې د الله طریقې لره بدلې پهول الذي الله غذا ک او معکوم چې ب ایړ لاسونه ددي ستاسوونه په کو معنو هم او ستاسولهونه د نه ببت مککهته په ګیره د مکې کې او د, دَ من بعد په کوم او د پس دغ نه چې تاسو یو ځل دديغا خوونه کا په بدر کې الله غالب کړي وینځي او ځل سره غالب شي کنه او دشمن باندرو پرېوزنا هغه بیا نشې تینګه ده ښا مبا دي ان اس پرکم عليه او قال الله بما تعملون بسير ام او يثن الله استاسوا عملون باندي لذن کېريم همو الذين كفروا دا هغه کافرانه او کسان دي چې کفروم کولیو شرک وسعدكم على المسجد الحرام او بنيکله تاسو ته مسجد الحرام نا چې په دې کال کې به عمره نه کوي بنيکله ولحدیثا معکوفن قربانه ټوله بندې پاتشويم ډېر نقصان شي دې ځان سره کوم بوتلی بوتليو اگر په دې حبزی ویه کې څومله شو اسی حلال کړو بس آیا وسنن بن شيو ثورسي زيد حلالي تا منات خون رسيد کنا ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات حكمت يلا ذا بيانها رسل هم وليو كلا جام غن شو دا د هغه مظلومان و مؤمنان په جبانه چې مکه معززه کوي او تاسو نه چې تاسو حمله کړړی نستاسو حمله خو بیااپلشان دي هغی هم چکلی وو که نهله ځکه هغه جنګ پهح سره بدل چې مک کې ډیر مومنان دی جځان نری نازن نام معشومان چې هغی کې دل نشيخ که نه نري ناممومنان او زنانا نام ممنانې په د مکه کې لم تععلم تاسو نه پیان د شپک کال شیو چې تاس ته لې کا تاس نه پیان انت توا اوهم تاسو با چقولي ودي لره فتصيبكم منهم معرته بغير علم نو سید اللي و تاسو ستاده دي دوه جنادر لوي غم اوسره دې نه چې دا بغنانو بغير علم نه تاسو ته علم نه وکنه ګونا بلونو <سؤال> خو غمبا سره او وړيرو چې دام څوکلو ته فیضی په ځای نقصان شو وزک الله ځان اونګو صلح وکړه لیدخل الله فی رحمتي من یشاءم عاقبت دا شو چې داخل کرل په رحمت خپل کې آسوب چې په حیوان صلح سره سم را شو بیر خلق خفا شوق مح سره مسلمانان شو الله په خپل رحمت کې داخل لو تضلو په چ کاافران لو تضلو قدام لرشوی جدا دا ممنان لری شوی جو دا شوي په مکه کې ددي کاافرانو نه لا ذب نه ل الله ی خامه او عذاب بررکو د کاافران ته په دی کې عذا علی مع عذاب در اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِ مُلْحَمِيَّتَا دی دا عذاب لائقو کنخا دی مومنانو تکمی خبری کولی جنگ جوڑ شی اصلحا و نشی حقیلِ پذرونو کې غیرت پیدا کاؤ کلاچِ گرزوبا دی کافرانو پذرونو د مومنانو کې الحمیتا غیرتا حمیت الجاہلیت فاغ غیرت جره دج اعلان خلقو دي هغه د اسلام نه ده کړه په یو بل سره ذاتياتو دیو له ذول کی راوچو تول فاندل له لاو سکینته وو پس نازل کړه الله خپل تسلی او صبر او پیغمبر باندې هم له هغه باندې تاو کړه ناګلې مضبوط کو وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَقَدِي مُؤْمِنَانُ وَصَحَابَهِ كِرَامُهُمْ وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَامُ او جُخْتَ اکْلَا دی سرا کلمة تَوحیدهم وَقَانُوا اَحَقَّ بِهَا او دامو منان دی کلمة دیر حق دارو تکا دی کلمة دی, دی پاردی کم کم کارو نکڑی وَأَهْلَهَا او دی دی کلمة لائقوهم وقال الله بكل شيء عليم يؤمن الله بار سبان دی پویږي منافقان و وېچې خو به لې زلېو ا خوفسه شې الکا یو بل سره بل گیاو غل ډېر پښموځي کولې ورې جديده هديبي نو پاسراشن مبارکي وله ورکو د عمرې کنا الله جواب راولګه چې خو برښتیاکي کلام یو او کال پس تاسو د الله په حکمتونو سو کویګې لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق يقينا مریشتیاکل الله پیغمبر سرا هغه خوب دا هغه پوره پوره څنګه چي ریدلو نو قصې بدو هم کال لاړو هم رایو کلا دا هم ری جکم آدابو. اغه خپل حلقه او قصر خو پورا پورا کا اخوب کې وتع الله سویلو د ملائکو په ذریعہ پیغمبر ته دا ویلو لتاذخولن المسجد الحراما چې خامخاته صبح داخليږي مسجد حرام ته ان شاء الله کذا الله خو هي د ملائکو خبره او ناغي ان و الله وی کنا ته امينين فبامنو امانص محلقین رؤوسکم سوک با سرون اخریے بلکل کوڑا کوئے بے و به سوک بے کنچی کوئے حلق و قصر دوار جائز دیکھنا و حلق بہتر دینو آئے مخ کے کو لا تخافون ایچانا بنایا رئے گئے فعلماء ما لم تعلمو ہم داخو اللہ حبرو دغنه چې تاسوتن خبر تاسو خو چېره په بیکانو لوم کړ که نهله نه تاسو نه پوږ پهله دون ذالک فتحان قریبا د درکه مخکې مخکې ددي مرې نه تاسو او فتح ندي چې برح شو معلوونه رالو چې مر خو په ډکه منګلو کې نه د معلوونه غنیونه رالو فتحان قریبا. هو الذي لا غازاته ارسل رسوله جلاله دې خپل پیغمبر به هدام په قران سره ور دین الحق او په حق دين سراجه توحيد دې ليزهره وعلى الدين كله چوچت کې دې لرا او غالب کې دې لرا پټو له دينونو باندې وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا دَا چَامَنَا لَا اچھا <خف> کم دن بغالب کی گئی چی سر نشی بار کولے <خف> الله اوی بز دا گواہ مکان تب او گورے کانا خواہ اللہ کافی دے پدے خبر باندے گواہی کا ان کے اجدہ سبا کی گئی اچھا ارسل رسول اہویا اونا رسول خوار چاہتا بیلشی چا به چې دا مایا دی کنه الله اور کوي او هغه مایا دی ملا محمد رسول الله نومي خاص واغصفا چې دا هو ډېر خلق پدی کی ځان را ولې نا رسول څوک دی هغه محمد صلی الله علیه و دی چې دا الله پیغمبر دی والذین معه هم هغه کسان چې زده سره دی عشد دعو عل کوفار او بینهم بیر سخدی په کافرانو باندې او ډیر نرم دی په خپل میانس کې دا دغه تعریف کوي خلاص چله زنده پرداسه حلق پیدا کړو او غی له ده سه اخلاق ورکلو او حلق لګیا دې نو پاغي باندې ترازو نه کوي ود هغه یو ټول اعتراضو نه او تاریخو نه او کتابونو نه هغه سره ختم شو چائشد دا ولل کفاره رحما بينهم کافرانو په مقابله کې ډیر سخت او خپل مين کې ډیر نرم ډیر مهربان یو بل سره ډیر خوږه ترا مروکان سجدن چی ویني کنه ملاتو پا جزئیه بینی وزیل را روکو کونکی سجدی کونکی یبتغونا فضلا من اللہ و رضوانا نورسا مطلب یه نده کرسا مطلب نده تخت و بادشاہی مطلب نده نا طلب کی دا اللہ فضل چیمان دے دا اللہ درزا من اثر السجود على عمد دي دي په مخونو کې رخکارا جاو نخدع جزئي انا سري سجود نخدع جزاه سجدا جزاه توي کړه چې ته ګورې دا وي مخونو کې او معلومه کې چې دا خلق لرياجزي کوي الله تها اغه مسنوي اثرته نه د مراد څخه لږ ډیر وخت لګیایي لروي منځونه ډیر کو ورمانم پوران شو سارمان پی دي تنظیم کی توره نه پیدا نشو نو بیا ما سنوي ځان له توره نه خيوله کی کله ځان ته تو ټیکري کی دي حالکه دا غاسو سجود دے صحابه دا کار کړو من از ریس سجود هغه علمه د عجزې یادې ذالک مثلهم دا مثال د دې بیان شوی په تورات کې ومسلهم فی الانجيل ا مثال د دې په انجیل کې داسې بیان شویو کزرن لکه یو فصل له خرج شطهو 24 ثتیغ دیر نازک دارشینه او ته خطروا کنه فازره نو مله ولا مضبوط اکل فاستغل زن نغت شو فاستوا عل اسوتهیم او درید پخپلی پانډای باندې ایو یبو زرا زمیندار خوشالی کې که پاسلو شو او د یې نه ووته ها اوس وته هیڅ څه نشویل نه ګډا وځای هیڅ مشعلي کی زمیدار زې تور رسیدا دا رسې لاوي تا پیړمبر چا ول راغ دنیا ته نو او د هر طرف نه خطروا مله املامه مضبوط اکلا ابو بکر سره او بیا محکم کو په حضرت عمر سره فستوالاسوقي او بیا ودریت په پنده په حضرت عثمان ته اشاره ایو یبو زراع او بیا حضرت علی وی خلفاء راشدین ته اشاره دا معنا نی دې ته اشاره وی سه کا ليغيزا بهم الكفار او چې مضبوط شو ناکېبد داش چې کافرانو ته ډېر زور ور رسیدو لې غيزه چې غوسور ولي الله د دې باندې کافرانو ته دا څه کار نه ده ښه چې خلقوی یره وی دي بس ارزي کوي لالو بده ردي ویني خو د باغي لغوسورځینو مدامون ولا غوسورول کلا ولا اورول دا خدای لاش عم دغه چې هغ په رس ډېری او کامیابي یې د دې چې دا, دا کافران کا کافرانو غصه شي او ډېر زور ومیکنه دی یغیزه به هم کفار چې غصه ور ولې لا په دې سره کافرانو دی دې دې کې مالک رحمت الله علی ویلو چې کوم سره تو سره سر پڑوکی بغست ساتی آو دی آیات لاندراغی چلی یغیز بیہم الكفار تا تیم زور رسیدو چلی تو پا صحابو پس لگیائی تو پاگی کی را لکھا یغیز بیہم الكفار امم مالک فو خیر من ذالک خلقوی دا ایمام مالک صحیح استنبات نه کڑے تډیر پوئی <تصفيق> دا غصه ای استنبات کرده سوار لسم صده مولار آغین آغا وینا ولی تم صحابا و سر پرلکی سساتی دا خوی یو زیر نده چه تکا صحابا و سر جسوک پزرلکی بغست ساتی نالاوی اغیر دا آیات ورزی اللهلهنا معنو امو هاتی واده کړړی د الله کسانو سره چې ممنان دي عمل کې سال منو هم مغه پرتته واجره عوي مع پهدي کې خاص د باخشي شو چېګناونه بولله کو لو